أحاديث بنا إهدى ثلاثة شاسم نفقي الروايات ذكر الله مثال لصبوط دفارة يوه همراته الزني علماء أو غياء لعالمي مثالنا من در دوم رو نسوس شاسته بخوی دلو ندید نسوسون خو معنوی تواتر شرده معلومی گی چی عالم شتا دی ندید نه انکار خو بیا کفری گینی کم از کم زلالت بگی اپده ای بان خونه چه از کفر فتولا قولی دانه دزوال شاسته په دې حدیثونه فرض استلال ذکر کای او دا خارکی چې دا حدیثونه محتمل شي یو معنا وکړه عالم مثال زرولنه د دې معنی شوف قایلی او د بل معنی قایلی لکه هغه بس او شوف یو معنا ولی شوف په بل معنی سکی وافی واسه زموږ په سرجهه ما نظر چې یو عالم شتري عالمی مثال دی من دا محققین و قول ذکر کهی دا غی مانی باره که غد چه غده ده شته او غلمشتا چه غیت عالمی مثال بیلکی گی نور کسو بلا مانوالی و آغا بانی چه کمنسو ملامت نشتا دی از آغا پنیز و آغا مانسوی محتمل دی و تر دیست لال ذکر کهی او دفر غوا هم کوي شاست ذکر کی چه بده حدیث سنو که تاج کم مخلی ذکر سو بده کدره معنی جوڑی گی کلی ده حدیث سنو ده سڑی گوری بده درهو که با یوانا منی نو بده درهو معنو که با یوانا منی اولا معنی دا حدیثونو با ظاہر بانے حمل کی اسنگ راغلی دکتہ شاندیسو کی حمل کی او یو عالم امنی چا غیت مثالو بیلے کی گی اگر سنگا چممک کے تشریف پلا عالم شتا دے چا غیت کی مناسب شکل لے او چا کمدلتا تجسد نلری اجساد نلری او میال تا سشتا شکل شکا معانیل تا متشکل لی مبزدہ قضاہیر بانده حمل کی او یو عالم دی اومنی شاہ سب خود دریو مانوک کدری خوکی خود دیوالی لترجیح ورکی او دلیل رجحان دا ذکر کی چه دا قائده دا احادیث و سراو دا لسنت والجمعات سرا دا مناسبه کمو اور موحدی شلوې تر صوب وریږي د حدیث ظاهری معنی چي دا هغه عقل نه خلاف نيوي ناممكين نيوي دا عقل نه خلاف نيوي په کار دا, دا چې بس حدیث په ظاهري معنی باندې څه کړ شي حمل کړ شي ظاهري معنی حدیث څه حمل کړ شي اږي چې استحالہ دشته څه عالم دی عمر له شي په وجود کې عالم مشاهد نه ال او بل عالم څه نشي نه لشي خو دا الله د قدرت ته مخ خلاف نه ده او دا هم انا شاصب او لا غني اي ما ايوقر ايوقر بظاهرها يا خداره چې دا احاديث ظاهرباني پاتې کی وي ستر ال اثبات عالم دې مخامخه مجبور کیږي کی اثبات دی عالم ته ذکر ناش عالم ته چې یو عالم به ثابتې ذکرنا شانه شومغ دغه حال مختصه کو وای ان او هاذي هي الې تقتزها او دا مانه هغه دا چې تقاضا کوي د لره قاعده د اهله حدیثونو د محدثینو چې انه على ذالک وبها اقول وإليها أذهب امام سیوطی رحم الله تعالی چکه دا خبر کړی دا محدثین دی نورون دیر محدثین دی هغه دا معنی کړی دا او شاته سی وی سیو تیم په دې قائل لزم به دې قول کوم او دې طرف ته زهاب کوم دې ما دا چې دې ته نظربندی ویلې شي د دې معنی حاصل دی چې دا غلبو ده نظر څه کلی شي وایلی چې دا خلکو په نظر کې ودا څکارې نور حقیقت ته بدل حقیصت حقکه کومه پر شان دی دي. دا شي دوه نظر او نظربندیو د سکرې شي وایلی شي اِنَّمَا سُکِرَتْ اَبْثُوَارُ وَنَاچَتْ تَرَاغِلِ نِكَرَنَا قرآن مجید کی راقی دپارا شاید سبیو مثال دیکر کئی قرآن کریم کی صورت دخان کی فر تقیب یوم تاعت السماو بی دخان مبین دایاتون دی تر یوم نبتش بسشت الكبر دا غذای پوری و لفتن ناق خم لهم قوم و فران دا غزای پر دا ایتون دی ببارک دا مفسرین دو قول دی یو قول دا دی سدا دا قیامت <متحدث> کا پرده او تخویفی اخراوی دی یو مطاعت اصطناعو بی دخانی مبین قیامت چې چده حالات ان علاوات رازی اسمان بلو خرد شوا بلو بحقیقت بان حمل لی اغه قرب قیامت خبره چې خبره ده قرب قیامت خبره ده دیم کول عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ اغه وي چې مراد بدر دی پرتقب انتظار کو بدر ته انتظار کو يوم تعد السماو بدخاني مبين نمراجده نواغا قهد ته نواغا نبتش البطشة القبران بادر مراجد نوما كيوالوچه نبیالي صلاة والسلام مديني منوري تلارو وده بان سخت شروع شوه نوال أو باده قهد راغي باران نكي ده بس هر طرف ته خوشکه خوشکه شو نو دړيږي او جوړېږي چې ته درې شروع شو داسې وږي وو داسې لکه ریوا تو کراغلې دي چې یو با بول کول نوبل به انتظار تاو رې وو تاسو پاتې چې دوا د وفر داسې حالات پیچګند نوراله زه دې ته ودا اسمان دې کومو داسې تخ خارې دې د اسمان نه ودا دې ودا تخ خارې له لوړې لوړې اسمان وو ته لږې لږه خارې ده عمان نه ده بدل شوی آسمان اک آسمان نه قرایی کې خرابه خرابه نه لږه د اسمان ورته کوم څه نور چې کومه آسمان کې په مثال شاسو ذکر کوي په معنا د نصوصو نه ترکا د قیامت او زنو حالاتو تعالی او تعالی طالع بارا کې راغلي دي صفا صف وجاء ربك راغلي دي يا رب راش دارنگی ده دا قیامت بزن و حالاتو کې راغلی دي ده اللہ رب بولیدت یو حالت راغلی دی، زن بل حالت راغلی دی نو ابن ماجشون و غیره ذکر کئی چه اللہ و تعالی پخت پل زائی دی، پارش پاندی او آغا چه کمدنو انتقال نکی گو خبر چې چه دی خلکو د مخلوق پستر کو که بتصرف اکی د مخلوق په سترګو کې ومتصرفو کې دا مخلوق کې د غشاندخاري الله ربو عزت بو ته جلالی په تجلیا کې په نظر راضي او کله بو ته ببلہ تجلیا کې په نظر سګي راضي او الله تعالی عل عرش استوا اوبخلق رسبانې پارشبانې د کمالي کوبي شاني او مخلوق ته د کمال د غشاند په نظر سګي راضي د دې تفاریب په نظر وې نظربندي او د ویل کېږي د عالم مثال یو نور دخسیزون هم اک شانتی دی و بس یو نظر دا او یو فره نظر دی در دی دیو مانا کردی دا او یقولو ان انا ها زهل وقای اتترا دا وقایی چه دن خارکی گی ستر گو دا کتول کی تا و تتمثل لگو پی بسری او متمثل کی گی دا, دا بس تر کی و لم تکن خارج حسی اگر کت بینا خارج دهست دینا ده یعنی سرکونا باہر سشے نشتا وقال بی نظیر ذالک عبداللہ بن مسعود کی قول ہی تعالی یومتات السماو بی دخان مبین انہم اصابہم جد بل دیتا چکمین ورست دیدو کہت فکان احدهم یندر الاسماء فکان احدهم نوی اتند دینا چکتل وی اسمان تا فیارا کہے اتد دخان لی دو بی دیل رفشان دشکل لخاڑی من الجوع دلوک دو وجنا ویسکران امنی ماجشون فیم مثال ذکر کی انہ کل حدیث جا فی تنقل و الرؤیا چه کم حدیث تا تنقل بارا کرا غلده چه اللہ دیوزه نبلده تنقل کی گی در رویت پا محشر کی اماناو انہو یغیر اب سعرا الله اللہ و بدلی کی سرگ در مخلوق فیرونهو نار نازلاً همینی الله او دی اللہ لر را کزیدون که متجلگا او تجلگا کون که وینا جی خلقا ہو او کلب اللہ جرگا کی دی مخلوق سرا ویخاتب هم خبری بوسرا کی وو غیر متغیرن عن عظمتی هی اللہ رب بلیذت تقبل عظمت نمتغیر نده ولا مترقلن او متقلل ده او چپتو تو تولگی ان الله علا کل شین خدیر دا ایو معنی شویده در ایو او یا جو علاها تمثیلا لی تفہیم مارن قفر؛ شا دره موانا زنو خلق ادا کرده شده بس دا سمده دی زنو خود پره بی نظر وي او زنو حقیقت وي او زن رال اغیو داوی سالو نری این زمان دو د دا پارا سکر منو سکی مثال ذکر که استاد سکر منو سبق کوئی که طالبان دا پارا سکر منو کلو پو گتو مثال ذکر که داو شو داو شو ala ubul sibi salzikr ki daqa shanti allah rabbul zud nabiy re salam da khoy da par misal ne sikri khoyeli re so manan nur ni ste na alam ste ano farebi nazar de padat ka manaw usheeda misali cha sal bu da sra khubilla bilkul la ilaha illa allah wa ma nawar nabiy ki na basay ha wajalo hatam sir al litafim manan اونو غړم اکتفا کوونکې په دې درې مانا باندې چې صرف دا درې مانا کوي من اهل الحق قال الحقنا نغړم ته دې حدیثونه دا درې مانا کوي دا نورې ماري بالکل نه لري اداه ال حقنا نغړم وقد صور الامام غزالي